Maten var bra. Maten var bra i mitt fattig hus, men jag grubblade så på Guds båda ljus. Det stora lyste i dagen klar, det tyckte jag ganska bakvänt var. Det lilla lyste i nattens djup, kring dolda klyftor och glömda stup. En var som vill i skogen gick, som vi hjälp hjälpa det ljuset fick. Och det som reste på stormigt hav Fick även lisa och hunger av Så vilsamt var det och anspråkslöst Och milt mot allt som var undanföst Det lilla ljuset var månens hus Det talte jag till i mitt fattighus Det talte jag till i min ensamhet Medan vindarna drog över myr och vret Och vad störde det mig om jag fick svar när mitt halvliga rum som för att var. Sejans papygoga. 1951.